Mira, jo diria que una de les coses que més pot eh, entendre la gent del que farem Esquerra Republicana a l'Ajuntament és, primer, com que a l'Ajuntament de Barcelona es preveu que no siguem la força majoritària, uh -huh. doncs, tot i que bé, també es preveu que hi serem presents, l'Esquerra Republicana vol ser una eina de control, una, de control d'Esquerra i popular en l'Ajuntament. I eh, un dels compromisos que jo hi dono molta importància que adquirim és que un cop dintre encara que diguem, siguem només 4, 5, 6 regidors, els que puguin ser, o els que encara que només siguem dos regidors que estiguem dintre de l'Ajuntament, vetllarem, eh, farem una espècie de govern paral·lel, si tu vols, de totes les àrees, amb militants o especialistes del partit, que vetllaran com l'Ajuntament de Barcelona gasta els diners dels ciutadans en cadascuna de les àrees i dels serveis que ofereix a la ciutat. Aquesta espècie de govern a l'ombra, que no serà tan l'ombra perquè donarem els noms dels responsables dels contrarregidors, si tu vols, eh, és un dels principals elements de la nostra proposta. D'altra banda, diria que eh, nosaltres afirmem, creiem que l'Ajuntament de Barcelona ha de ser portaveu de les aspiracions del nacionalisme en aquest país. El cap i casal ha d'actuar de capital del país i aquí fa falta que l'Ajuntament sigui coratjós en el tema nacional. Llavors, nosaltres eh, demanem, o bueno, nosaltres el que diem és que serem la, la força o presència independentista dintre de, de l'Ajuntament, ballarem perquè l'Ajuntament de Barcelona estigui al servei de o apreti per aconseguir els drets nacionals a Catalunya, com a gran eh, institució eh, nacional que és, i eh, això doncs entenem que pot ser una, una bona mesura i una proposta que engresqui molta gent. D'altra banda, nosaltres, eh, en aquest sentit de la informació i de la transparència que deia, i del control, basem potser un tercer gran eix de la, de la nostra proposta també en la catalanització dels Jocs Olímpics. Pensem que l'any 92, d'aquí cinc anys i pocs dies més, tindrem una ocasió d'or per eh, presentar-nos al món com a poble i com a poble que volem i tenim constància, i tenim ganes de ser de nou independent, sobirà. I bé, eh, en els jocs hi tenim una, una ocasió, però l'hem de treballar des d'ara i per això vetllarem que l'Ajuntament no castellanitzi o espanyolitzi uns jocs que estan guanyats per Barcelona, pels ciutadans de Barcelona i per Catalunya i no pas per Espanya i per Madrid.